і враз з під підсердитим поглядом Ії. «Даруйте, мамо, що вліз без дозволу. Я просто хотів сказати, що Різдво – це свято тепла і любові, і ми повинні зігріти в цей день щонайбільше самотніх сердець, чи не так?» «Погоджуйтесь», – просто сказала Ія, кивком підтверджуючи слова сина. «Який сенс платити за холодний номер готелі, якщо у вас буде тепла кімната, камін, ялинка і друзі?» А Яся ви просто зачарували. «З чоловіками це не складно. Не з усіма», – і я загадково всміхнулася. «Звести б вас з моїм братом. Хоча, може, у вас би і вийшло те, що досі нікому не вдавалося – зачарувати Олексія?» «Ні, дякую», – зі сміхом відмовила Лана. «Людей зводить тільки Бог, а все інше – від лукавого». Але перекажіть йому, що із сестрою, небожем та швагром, йому пощастило. Самі йому це скажете, він буде завтра у нас в гостях. Прекрасно. Тоді і я прийду до вас в гості, якщо запросите. А жити я все-таки буду в готелі, не хочу вас обтяжувати. Залишусь на самоті зі своїми спогадами. Люба Світлано, засміялась Іє, якби ви могли мене обтяжити... Я б вас до себе не запросила. Ну, скажіть так. Гаразд, погодилась Лана, і це слово негайно потонуло у радісному вищанні Ярослава. Але з однією умовою. Грошей з вас я не візьму. Про це краще забудьте. Вже забула, бо мала на увазі не гроші. Я хотіла б придбати вам різдвяні подарунки. Чого б ви бажали? Ура! Малий стрибав навколо лани, забувши про валізу. «Ви, мій подарунок, ура! А ви мені ще казку розкажете?» «І не одну. То як, і є?» «Цього я вам заборонити не можу». Бурштинові очі відливали золотом і таємниче сяяли мов сонячні промені. «Але й чого ми хочемо, не скажу. Здогадаєтесь самі, прекрасно, а як ні, то ні». До мого запрошення це ніякого стосунку не матиме. «Львів, прошу, пані!» – сказав, зазирнувши до купе, старенький провідник. І ці слова стали початком, що скріпіла угоду між жінками. Іванко і Ясь підхопили усі речі, ігноруючи слабкі спроби лани взяти свою валізу, і всі вийшли у залитий холодним сонцем зимовий ранок, на припорошений схожим на цукрову пудру сніжком вокзальний перон. Львів, ця назва незмінно хвилювала серце Лани, воно тріпотіло, мов перед іспитом, і кожного разу, потрапляючи сюди, дівчина ніби роздвоювалась щось щеміло в грудях, немов вона була тут уперше, і солодко завмирало, як при зустрічі зі старим, але незмінно хвилюючим коханням. Як вона любила це місто! Вона провела тут п'ять незабутніх років юності! П'ять найкращих років, коли навчалася на провізора у Львівському медичному інституті. О, вона мала такий успіх, за нею бігали мов прив'язані не лише кавалери з факультету фармації, і не тільки студенти-медики, а й хлопці з Львівського політехнічного, і з консерваторії, і навіть з Інституту фізичної культури, не кажучи вже про торгово-економічний, Її холодна врода у поєднанні з внутрішнім сяйвом, діяла на бідолашних студентів, як магія вогника за склом для метеликів. І Світлана пересувалась по місту в оточенні щільного кола прихильників сріблясто-сірих очей, котрій якийсь черговий залицяльник у нападі поетичності порівняв із розплавленим сріблом. Тут її ніхто не називав ланою, а всі знали її як «світлячка». Тут вона зустріла своє перше кохання, справжнє кохання, і тут таки втратила його. Та навіть пекучий біль гіркої трагічної втрати не змінив її ставлення до міста Лева. Ніщо в цілому світі не змогло б його змінити. Вона знала тут кожну вуличку, кожний камінець бруківки. Вона відчувала дух міста і проникла з ним назавжди. Вона пам'ятала духмяні чари львівських кав'ярин і невідпорну чарівність львів'ян. А Грицько ще дивувався, чого це вона не борсається, відбиваючись від відрядження. «Ідіот! Російську мову вони ненавидять!» Для Лани ненавість і львів'яни були цілковитими антонімами, але іноді їй спадало на думку, що нині усі стали толерантними аж до нудоти. Колись тут боролися за чистоту рідної мови, а тепер вбивають композиторів за те, що ті співають українських пісень. Що далі? Чомусь нічого доброго їй на думку не спадало. «Жахливий випадок», – зронила Ія, крокуючи поруч із Світланою. «Справжня трагедія. Та ще й у Львові це не просто страшно, це принизливо. Ганебно для львів'ян. Підігріта вином та переповнена тупою агресивністю молодь, яку все дратує, ось до чого доводить брак виховання та батьківської уваги. І цей неконтрольований потік так званої масової культури мене просто жах бере. Що слухає наша молодь? Що читає? Що вважає прикладом для наслідування? В мене син підростає, і я ночей не сплю, думаючи, як захистити його від кітчу. Поки нічого не придумала. Он ясь, молиться на того сігала, як на ікону. «А чому можуть навчити подібні фільми?» «Тому що всі проблеми на світі вирішуються кулаками?» Лана аж здригнулася з переляку. «Я що, вже почала думати в голос?» «Ні, це я трохи вмію читати думки». І я сором'язливо усміхнулася, немов вихована леді з американського півдня, яка зізнається, що вміє думати взагалі. «Я, знаєте, відьма». «Хто?» «Відьма». В хорошому сенсі цього слова, від старослав'янського відати саме так, таких ще називають ясновидицями, хоча особисто я це визначення не сприймаю, бо ніяких видінь не маю, а маю лише загострене чуття і краплю здорового глузду. Світлана злякано озирнулася, і я засміялась: перевіряєте, чи відкидаю я тінь? Та ні. Боюся, що ваш чоловік це не почув. І я й собі озернулась, охопила поглядом Іванка і Яся, які, відстаючи від жінок на кілька метрів, мов старанні ослики, тягнули весь багаж і знову засміялась.